Гот-гот, джеркочуть, показуй, що везеш. Мабуть, хтось уже накапав на мене. Відкрив я затичку, звісно, запахло. Гот-гот, шварготяті, а на дні що? Лізьте, одказую їм. Пірнайте, коли віри нема. Зняли вони автомати і всі троє пірнули в бочку. А я швиденько затичку на місце прикладом автомата глибше пригатив, аби зсередини не вибили, і повіз до партизанів у гості. А партизани визирали мене за горою у перелізку. Під'їхав до хлопців, розвернувся, затичку вийняв і кажу по-німецьки, бо я ж по-їхньому знаю, імперіалістично вивчився. Гуд, гуд, а киш? А вони ж не вилазять тільки кумкають з великого переляку. Муркотливий голос діда Кіндрата відпливав усе далі і далі, а відтак його заглушив бовки крові у скронях. Так б'ють на сполох. Долоні мені горіли вогнем, і полум'я, прохоплюючись поміж пальців, лизало дерев'яне руків'я. В гніткий дух вбиральні биральні вплівся запах березового диму. Поперек переломився на упіл, і на переломі шпигало сотнями швайок, під струмів по тілу, наче біг я під літньою леєю, і в шкарбанах уже хлюпало. А за хвилину я не відчував ані шкарбанів, ані власного тіла, що здерев'яніло, стало придатком до помпи, яка невтомно й безжально жвакала то піднімаючи мене в зоряне небо, то кидаючи на землю. І не було ні думок, ні почуттів, ні бажань, окрім смішної півнячої впертості не випустити з рук держалка, не попросити в діда Кіндрата перепочинку. «Люди, кажу, будуть із тебе», – прорвався до мене нарешті крізь оглушливу тишу дідів голос. «Та розчепи руки! Бочки вже повні! Розчепи, кажу!» Я випустив важіль помпи і ступив на землю, що вигойдувалася, наче човен. Та «Відіб'єш у хлопця охоту!» – мовили от бочок. «Хай знає, який наш хліб!» – отказав дід Кіндрат і пахнув люлькою. Роживуваті іскри сипонули з нею, пропливли крізь темряву і повисли в небі, де чумацький шлях. «Кістка в нього пакульська!» «Ну, козаки, піднімайте вітрила!» Сидячи на останній бочці валки, що перебродила Майдан, я потроху очумувався після помпи. Дядько тримав кінці віжок, наче керму велосипеда, і дивився просто себе, а між тим шепотів до мене під торохкотіння коліс по бруківці. Ну, що він тобі? Що він сказав? Та чому вчиш як пень?» «Слухай уважно, я розробив план. Ти пильнуватимеш цієї бочки. Коли що, хапай вішки і рулюй. А я рвону на абордаж. Охай потім спробують скинути. Я зуби покажу». Він справді клацнув зубами і іскри сипонули з рота. А як стану першою бочкою у валці, Усе лайно в Ірії буде наше, Із кожного відерця по гривенику, А в сезон ще по п'ятачкові, Ірійські городи понад шляхом, до пакуля. Хочеш мати картоплю? Купуй фекелії. Лайно наше, гроші ваші. І дядько Денис залився щасливим, Дрібненьким як мак смішком. Валка задумливо, меланхолійно вервечилася вечірньою вулицею, лунко окресали бруківку копита коней, торокотіли ковані залізом колеса, плюхали і зітхали в ковдобинах бочки, а гострий, густий дух снував по піщаних хідниках, по напнутих між тахет темносірих полотнищах дворів по цяткованих літніми кухоньками городах заганяв у вулочки та сліпаки сиротливі постаті міщан.